Я навіжено заметляв головою. Я не видав себе. Я лише не піддався гіпнозу та читав зошит лікаря, тому мене і скрутили. Я так реагував, бо там прочитав, що мене знову позбавлять пам'яті. Як ви це пояснити? Слідчий підозріло поглянув на лікаря. Але той лише розвів руками. Прочитайте самі. Ось, я кинув цей зошит. Я під боріддям вказав на підлогу. Там написано «Єлисей, пам'ять потрібно знову вилучити». Що ви на це скажете? Лікар підняв свій зошит, з подивом гортав сторінки, а потім засміявся. Тут написано «Єлисей, пам'ять потрібно знову відновити», промовив він і простяг зошита слідчому. То і собі криво всміхнувся. Але у вас і почерк. Промовив він до старого. Це професійне. Після цього жарту розпочалась година жахливого допиту. Слідчий розмовляв зі мною так, ніби мою причетність уже справді було доведено. Вимагав пояснень. Я нічого не зміг відповісти, оскільки сам тепер нічого не розумів взагалі. Мабуть, іще менше, ніж коли вперше розплющив очі на галявині. Згодом він розізлився і називав мене не інакше, як збочинцем та маніяком. якоїсь миті здалося, що він почне мене бити. Певно, лише присутність лікаря його зупинила. Слідчому урвався терпець, і він крикнув, що забере мене до відділку. Але лікар його відмовив, сказавши, що в цих стінах дошукатися правди буде значно простіше». Слідчий погодився залишити мене в лікарні до понеділка, але за умови, що я буду зв'язаним. Мене вивели як злочинця до зали і уклали в ліжко. Знайдені перелякано слухали, що повинні оминати мене. Я ловив їхні ворожі погляди і думав, що це просто якийсь жахливий сон. Гірше бути не могло. Я скутий, наче в'язень, мені ніхто не вірить, а справжній злочинець, цей збочений маніяк ходить зараз десь поряд і, можливо, тепер навіть дивиться на мене. Коли всі розійдуться і вимкнуть світло, а він здатен зробити зі мною що завгодно, я навіть не зможу протидіяти йому в цій гамівній сорочці. Але хто ж це міг бути? Слідчий сказав, що гіпотетично і чоловік, і жінка. Але як вгадати?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 Брутальний вигляд, зверхність, констатовано аналізом жорстокість, свідчили проти нього. Окрім того, він був найсильнішим. І, вочевидь, лише він міг витягти тіла з машини та роздягти усіх. Якщо це не він, то хто іще міг упоротись? Однак слідчий казав про машину, а це означає, що у нього були спільники – тоді ними, за логікою, могли бути вже хто завгодно. Навіть Авесалом, навіть Саломея. Я швидко відігнав цю думку вона лякала більше, ніж загроза бути вбитим уночі. Переконав себе, що цього не трапиться. Можливість у нього була давно. Кожної попередньої ночі І навіть іще до того, як ми всі прокинулись на галявині Не в цьому був його задум Тут відбувалася тоньша і більш заплутана гра Це було якесь пекло Я провалювався в нього І повільно тлів на розпеченому вугіллі Коли світло вимкнуло і всі полягали спати Психологічний біль став іще виразнішим Сорочка муляла і руки затерпали, але я міг радіти, що мене бодай не змусили ковтати пігулку. З додаткових заходів безпеки додалося щогодинне відвідування нашого відсіку санітаром. Саме після наступного такого відвідування почувся виразний шурхіт у кімнаті.